Він знову кілька хвилин помовчав, і тепер стало виразно чути всілякі чудні голоси, то окремі звуки, то цілі хвилі акордів, що бреніли навколо. — У вас тут звідусюди чутно приємну музику, любий пане докторе, — сказав Фабіан. Але Проспер Альпанус, здавалося, зовсім не звертав на Фабіана уваги. Він тільки Бальтазара не спускав з очей. Простягнувши до нього руки, він ворушив кінчиками пальців, ніби хотів скропити його невидимими краплями. Нарешті доктор схопив Бальтазара за руки і мовив поважно і ласкаво. Тільки найчистіша співзвучність психічних принципів за законом дуалізму сприятиме операції, яку я зараз почну. Ідіть за мною. Друзі пройшли за доктором через кілька кімнат, де не було нічого особливого, хіба що кілька дивовижних тварин, які читали собі, писали, малювали, танцювали тощо. Нарешті перед ними відчинилися. Дві часті двері і приятелі зупинились перед щільною завісою, за якою Проспер Альпанус зник, залишивши їх у цілковитій темряві. Аж ось завіса розсунулась, і друзі опинились, як їм здалося, в округлій залі, де розливалося магічне притьмарене світло. Коли вони поглядали на стіни то їхній погляд ніби губився в неозорих зелених гаях, на квітучих луках із зіркотливими струмками й джерелами. Таємничі невідомі пахощі клубочились у повітрі і наче доносили солодкі звуки гармонії. Проспер Альпанус з'явився одягнений у все біле, як брамін, і поставив посеред зали велике кругле кришталеве свічадо, накинувши на нього серпанок. — Підійдіть, — сказав він глухим, урочистим голосом, — підійдіть до цього свічада Бальтазара. Спрямуйте всі свої думки на Кандіду. Побажайте від усієї душі, щоб вона з'явилась вам тієї миті, яка тепер існує в просторі часі. Бальтазар зробив так, як йому наказано. Тим часом Проспер Альпанус став позаду і почав обома руками описувати круг нього кола. Минуло кілька секунд, і з світчада знявся блакитний дим. Кандіда, мила Кандіда, з'явилася там у всій своїй красі і розповні життя. Але Поруч із нею, зовсім близько, від неї сидів бридкий цинобер, тиснув її руки, цілував її, а Кандіда обіймала однією рукою потвору і пестила його. Бальтазар мало не крикнув, та Проспер Альпанус міцно схопив його за плечі і крик завмер у нього в грудях. «Спокійно», – тихо сказав Проспер, Спокійно, Бальтазари, візьміть ось цього кийка і налупцюйте почвару, але не руште з місця. Бальтазар так і зробив і задоволено побачив, як малюк скорчився, скрутився, впав додолу. Він люто скочив уперед, але видиво розпливлося в тумані і в диму, а Проспер Альпанус... Рванув оскаженілого Бальтазара назад, крикнувши «Годі!» «Коли розіб'єте магічне свічадо, то всі ми пропали. Ходімо на світло!»